Bai, egun 11 era. Eh, egun baino gehiago pasa dira orain zaldibarko hondarkin egiko distribuitik. Oroitaratzen dugu oraino bi bigorpu daudela gorputaudelak gabeak, Alberto Sololuz eta Joaquin Beltranenak. Eh, momentu hontan lanak zertan dira? Badabiltz edo geldituak dira? Eh, badabiltz. Eh, bueno, ni ke leremota baino hori neko nuka ez? 50 egun direla lan iztripua istripu, eta lan iztripua baino zerbait gehiago izan den e, ondamendi batek, bi langile ondak inartzen harapatu zituen edik, familiak e, kaldezka ari dira, lan horiek indartzeko eta behingos familiiarteko horiek e, topatzeko. Lanak momentuan ba, e, aurrera daraite e, lana ari dira, eta poliki-poliki e, ondakin joiek ateratzen ari dira eta beste ondakin deigibat prestatzen ari dira bertara eraman alizateko. Duda hondiak izan ziren joan den asteburuan, bereziki Espainiako gobernuak beharrezkoak etziren obra guziak gelitzeko manua eman zuenean, duda hori egon zen bai? Bai, bai, egizan ora, oraindik ere sektore batzutan neiko, neiko zalantza edo egon dira ez? Ea zer puntu daño ezinbestekoak ziren edo edo ez? E, gero badakigu, boliki-boliki sektorez berdiniak hacizela negoziatzen, e, gobernuarekin e, bereien aktivitatzea ere ezinbestekotat e, emateko. E, bueno, Eta hor? Guteakigunan arabera bentsat lanera ari dira, bai. Hor, e, uste dut, e, zera lakoako gobernuko bozera maila den erkorekak, e, bilaketak segituko zit zutela arantzuan johan den astelenean iduriz ala da, hor, euskal gobernuak ere bere, bere eskua sartu du erateko maneran? Ba ba bai, e, ezakite ezakite dizu nese puntuan egon diren e, negoziazio hauek, bai dakitena da bueno lanean lanea jarraitzeko boronda teoriko da basutela eta dakigunez lan hoiek e, estira deten. Orain bilaketez gain, e, Iraitz Lazkano bilaketez gain obrek egitzen dute, e, e, zertan dira momentu hontan obrak teknikokin aitan zertan ari dira lanean. Bueno, hor e, lanak peresiki e, E, lehentasuna lenta es una omenda e, e, topatzea eta gorputuei garokitzea. Hala ere, eh bueno, e, metro kubiko asko erori dira eta beraz e, estabilizazio edo gonkortze lan batzuk egin beharra badago, ez? hortarako e, prestatzen ari dira beste hondakindegi bat han onduan bertan ba 300.000 metro kubo edo jasotzeko. Eta asmo izango litzake, ba, bertatik e, ateratzen diren hondakin hoiek e, ondoan sortutako beste berri hortara tara eramatea, ez? Orduan lanak ba, bi aspektu hortan batetik hondakinak e, e, mugitut egonkurtzen eta bestetik ba, bigarren hondakindegi hori berri hori edo egiten. Bigarren hondakindegi hori hor berean ondoan edo edo bai, ondoan, gura... ondoan on, ez, ondoan bertan bai. E, ditantzia dakit zehatza, baina bai, bueno, oso oso hurbil bezaitzat. Eta ondakin horiekin zer egiten da edo hor hor egoten dira. Bai, ondakin hoiekin hor egoten dira. Hor estago estago beste rm edo, medioki e, kedu, bakarri izango litzake oso urrun eramatea. E, bueno, e, gaur egun dauden egoeran hor, bueno, badakizu ondakinak erori sieenean da guztie hori, aterazela eh amiantoa edo zementua bazela, beste material eh arriskutsu batzuk ere bai, beraz ka, o, e, dena nazu egin denez, e, eraman beharko litzake dena ondakingidegi areiskutsuen dako hondakingidegi batela eta eh dagoen aukira bakarra oso урmera matea da ezagut egon ziren azterten e, espainian huelbara edo e, eramatea eta aipatzen bueno, da oh, momentu hontan eh. e, iraiz laskano eun langile gutxiura bere daudela han lanean edo hondi gora e, egoera larri hontan osasun egoera larri hontan e, bon, nola, nola bizitzen da hori bueno hor langilek e, hari kexa adira zitute, eh? ez eh, ez bagarrik korona birusaren eh, kontu honengatik baizik eta aurritik ere bai, ez? Yes? Ba, oso lur eh, etchegonkoraxi delako, eh, vaporeak eta basirelako eta eta bueno, ez nikuzto da askenean lehentasuna izan ber dela bilangiaket topatzea, hon desagartuiren bilangiak topatzea, baina bermatu ber eh, bai edo bai, bertan lanean ari diren hoien eh, segurtasuna ere. Ordauden langileak zer dira? Euskal Gobernuko langileak dira, enpresa pribatuak dira, nola da? Bueno, or e, pixkat, denetik, denetik dago, ez? Eh, Esko enpresa bat kontratatu du, erekuntza enpresa bat, horko e, lanak egin a lizateko eta bestetik ari dira, bueno, ez, ba e, ertzain eta Gobernuaren ba, bestelako, e, bestelako langileak ere ba hor lanean. Enpresa hori ez ari ziren ez Berter Recycling enpresa hortaz. Ez, ez Agintem eh, Jarraiztik kontratatu du Okrestaldimendabil Moia, Moia erekuntza enpresa, ba eh, orain oraingon lan guzti hoege eh, egiteko. Eta asmoa da Jarraiztik esan duenez, eh, gero, gero eh, momentu puntan Jarraizta egiten ari den guzti horren kostea ordendu beharko lukela Berter eh, Recycling enpresa hor. Eta hor bada arazo bat edo edo ez zulertzen batu dakordi horik ez? E, momentuan ez dakit zertan den gaia, badakit hauzibidea e, ere hartuta dagoela, baina momentuan zertan den gaia ez dakit. Hor e, ikusten duguna da azkenean e, Berter Recycling enpresa horrek e, ondakindegia kudeatu aldizateko e, zidantza ba, potolo bat jarretaba zuen, baina ba, orain egiten ari diren lan guzti hor dintzeko e, ez da nahikoa izango. Beraz, faktorki hmm. ba, ikusi beharko da zer punturaino Berter Recycling enpresa hori e, gaiden kakotxe artean duen e, kalte hori ordendua lizateko. Hmm. Bestalde, Iraiz Lazkano elgetako auzapezazira, alkatea azira, eh, elgeta zaldi bar ondoan da, baina baldutuzte hasira eh, batean ez dakit, eh, etzin estela gomitatuak izan eh, inguruko herrien eh, mainera edo Hori da, hori da, bai. Eh, maiori lehenengo elkartutzen, e, istripua gertatu eta 5 egunera oker ez banaiz. Eh, 5 egunera edo. Gu ohartu ginen maiori elkartuko zela, ba, eta Eibarrera kaleginenuen, genuen, bueno, ba nondik hasa zuten gonbidapena, guk ere eskara egiteko, ez? Ba mai, mai parte hartzeko eta bueno, bertan justifikatu genuen, ba elgeta mugaki zela, bertatik bertara bizi genuela gaia, eta egon beharko genukela maio hortan. Ez? Eta erantzunik ez genuen jaso, eta horretan ari du ginen, ba, ia hamar egunez. eskaerak egiten eh, jaurlaritzari, eh, aidaren kalitatearen neurketak egiten ziren, ba, helketa ere kontuan izateko. Eta erantzun ofisialik ez genuen izan, ba, denboraldi batez. Oker espantla bil, otxailaren amagian, azizi den eh, aidaren neurketak egiten, Elgeta, eh, elgetan neurketa egintzuten eh, egun hortan, baina eh, guri etziguten abisurik ere eh, egin. Eh, bertako bizilagun batek izan da, eh, jakin genuen ba, elgetan neurketak egintzitela. Eta, bueno, arrezkero hori neurketa gehiago ere egin omen dituzte, baina eguk eztekugu eh, ez datu eh, filagarrik, ez? Eh? Dein eta berriz galdutu dugu ea noiz eta non egin diren neurketa horiek, eta, bueno, orain dik eztekugu datu hori. Hori salatu na duzu ere herriko etetik elketatik. Bai, bai, araikutetik hori koordinazio falta hori salatu dugu eta, bueno, ez, azkena lortu genuen e, koordinazio kon mailortan egotea, baina justu gustu gu mailortan e, jarregilen lemengo egunean jada sua e, itzali ta Beraz, e, elgeta zabortegia baino gorago dagoenez, haso dugun kalte garrantzitsuena keak ekarritako hori izan ez, e, ea aireak kutsatuta segoeledo es. Mm. Eta ba, bon, ja, maian esri ginen erako ba, arazoria etzan hainlarria. Mm. Elgetan ere galdetu zinuten ere momentuat ez lehiuak eta ez, uste dut? Bai, bai ezko esko gomen gomendi hori egin zuen Eibar, Ermua eta Zaldibar erako. Eta guk bueno, unertzen genuen, ez da, elgeta ez aipatu, ba, urbile gotera eta ifarraizeak e, kea elgetan ekartzen zuen ez bakuke ere erabaki berdina hartu genuen, ez? Eta gure herritarrei gomendio egin, bale, joak itxita izateko eta aire librean kirolik ez egiteko. Hala ere, Iraiz Laskano, e, geroztik COVID-19-aren -e gaia sartu da indarrean eta iduri du asteko taldibarko zabortegiaren istripua bigarren edo hirugarren planora pasat dela. Bai, egi esan da e, medioetan eta bueno, e, oraindokorren presentzia oso murrita da, ez? eh? Konparatuta eh ondela ilebte zeu kan presentziarekin, ba, ikusten dugu ba, nahiko jaitsi dela, eh? E, hori ba badaukago, baina bueno, eh likuste dator gora gora da bilangile badirela oraindik eh desagretuta, 50 egun inguru direla eh beraien familieko oraindik ez atela eh familia arteko hiek eh, behar bezala Agur izateko kira diketu teleuki, eta hori hortaz, takit, indarra egin behar dela, hori gogoratu hau gogorazteko. Eta zure ustez, zein da lekuko erriko etxen jarrera, nahi doren Eibar, Zaldibar, Elgeta, hori guztien erriko etxen jarrera nolakoa da? A, nik ustez, orokorrean, eta hau nire iriti pertsonala da, ez. E, krisi guztiontan e, erakunde gehienen jarrera, izan da, herritarrak eh, lazaittu egin behar dira. Ez? Informazio zuzena eman baino nik uste eh, jendea lazaitzera begirako informazioa eman dira, eta nire uste zori akatzada, eta maio hortan ere, benienta berez, komentatu dut hori. Nik uste, egin behar dena, gertatu dena ningunuko informazio guztia era publiko eta gardenean helarazi eh, jendeak jakin desan zer arnaztu dugun adibidez edo zer danez, handagoen material guztia, Eta, da egin? Et, egin da baina nik uste e, beste modu egin beharko ziteke beharko litzatekeela es e, egin da baina e, takit, komunikazioa bidiratuta jendea lasaitera hm. eta sarri e, gausak argi esan eta jendea lasaitu ba estira estira pateragarriak es nik uste hor komunikazio atletik beste modu baten ba egin zite ez Eta bukatzeko, ire dazkano, justuki, jendearen, elgetako jendea, baina baita ere, zaldi, bar, eibar, jende, inguruko jendearen sentsazioa zer da, eh, gai hortaz? Bueno, gai hortaz eh, zentsazioa da, batetik, eh, bueno, eh, aspalditik, ez, espero zen, ez dakit espero zen, edo, bueno, ez, eh, beti horrean hondan zerbait da, ondakinak sorten dituguta izkutatzen dira nun baiten, ez, da, denudak egu nun baitena joaten direla, baina ez dakik guziur nora, eta horren ja, bueno, begibiztan gelditu da, ez, zerregiten den ondakin egin, hori bat, eta bi, nik izango nuke bereziki, e, ez dakit, e, jendea esan dut zela kearekin, ez, e, zua martxan egon zen bitartean eta inguruko herretara kea egizte izenean, ba jendea nahiko larriago zen, baina e, zua itali den momentutik, E, lazaitasun e, egoera batera edo, pasatu garaela guztu dut. Ala ere hori ez, e, aipat, aipatuten berdina, e, bilangitik ezagertu da jarraiten dute, eta e, langiletako baten koinatuak e, irati bat egin zuen, bastak iztripok gertatuta mar bat egunera edo, eta bertako esaldi bat nik uste oso oso garantzitsua dela, ez? E, nire koinatua e, ez du mendia kila, E, dirugoseak hil du. Dirugosea izan da, azkenean zabortegi hori bera bota duen, eta neik uste dut ba klabe hori dela, ez? E, garbi gelditu dela ondakinen kudeak eta e, esku pribatuetan e, dagoenean diruak agintzen duela eta bestelako e, segurtasun eta ingurumen e, irizpideak ba ez betetan. Ba, Iraiz Laskano, Minesker gurekin izan egoizontan, eta, ba, kuraila on, eta ondoko eguna karte. Ba, eizkaren gaztuzi, hondon du zegin.